Sacrificiul nu are numai o intenție cosmogonică și o funcție exhatologică. el face posibilă obținerea unui nou mod de existență. Zidind altarul focului, Agni Kayana, se scrie a g n i K a y a n a sacrificatorul se identifică cu Prajapati. Mai exact, Prajapati și sacrificatorul sunt identificați în ritualul însuși. Altarul este prajapati și, în același timp, sacrificantul devine acest altar. În forța magică a ritului, sacrificantul își construiește un trup nou să urcă la cer, unde se naște a doua oară și obține nemurirea. Acest lucru înseamnă că, după o moarte, el va reveni la viață, la nemoarte, la o modalitate de a exista care transcende timpul. Ceea ce e important, și acesta este și scopul ritului, este de a deveni complet, sarva, integral și de a păstra această condiție după moarte. Realcătuindu-l, samda, samscri,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 Silabele Rig sunt identificate cu cărămizile altarului, dar întrucât Brahman este el însuși asimilat celor 43.200 de silabe ale Rigvedei, rezultă că e identificat în egală măsură cu Prajapati și în cele din urmă cu sacrifiantul, adică cu Atmanul său. Nota 13. Un alt text din Satapata Brahmana descrie purușa de aur din inima omului ca un grăuntă de orez sau de mei adăugând totuși că el este mai mare decât cerul, decât terul, pământul și toate lucrurile. Citez, acest sine al spiritului este sângele meu, murind voi dobândi acest sine. Închei citatul. Textul este important pentru că, pe de o parte, purușa este identificat cu Brahman, neutru, și pe de altă parte, ecuația Atman-Brahman este de pe acum asigurată. Închei nota. Dacă Prajapati... În paranteză Brahman, închid paranteza, și Atman sunt identici, acest lucru se datorește faptului că amândoi sunt rezultatul aceleași activități. Reconstrucția, unificarea. Deși materialele sunt diferite, cărămizile altarului pentru Prajapati Brahman și funcțiile psihomentale pentru Atman, dar merită subliniat faptul că un mit cosmogonii constituie în cele din urmă modelul exemplar al construirii lui Atman, variate tehnicioghine,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 Altfel spus, Brahman este grundul care susține lumea, axă cosmică și temei ontologic, totodată în Scamba stă tot ce respire, tot ce e posedat de spirit. Atman Vat. Cel ce îl cunoaște pe Brahman, întrăuntrul omului, cunoaște ființa supremă. Și cel ce cunoaște ființa supremă cunoaște Scamba. zicem efortul de izolare a realității ultime. Brahman este recunoscut ca stâlp al Universului, suport, temelie și termenul Pratishtha, care exprimă toate aceste noțiuni, este amplu folosită încă în textele vedice. Pratishtha se scrie P A T I S T H A. Brahmanul se identifică cu Brahman pentru că cunoaște structura și originea universului, pentru că cunoaște cuvântul care exprimă toate acestea, căci vae, logosul poate transforma orice persoană în Brahman, încă din Rigveda. 10 roman 1255 Nașterea unui Brahman este o încarnare eternă a Darmei. O categorie specială de texte, Aranyaka, se scrie A R A N Y A K A, ne permite să urmărim tranziția sistemului sacrificial, Karma Kanda al Brahmanelor, către primatul cunoașterii metafizice, Inana Kanda, proclamat de Upanishad. Karma Kanda se scrie K-A-R-M-A, liniuță K-A-N-D-A. Inana Kanda se scrie J-N-A-N-A, -n -a, liniuță K-A-N-D-A. era erau memorizate în taină, departe de orice așezare umenească în pădure. Doctrina lor punea accentul asupra sinelui, temelia sacrificiului și nu asupra realității concrete a riturilor. Dar, după araniaca zeii sunt ascunși în om.